Adikku sayang Bagaimana kabarnya sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Dengarkan suaraan an Ananda kita ini Sekalipun dia sakit, dia bersyukur kepada Allah Banyak orang yang diberi kesehatan tidak bersyukur kepada Allah Sungguh Banyak orang yang berhati keras Padahal diberi nikmat yang begitu banyak oleh Allah SWT Perhatikan ini, lidahnya terus mengulang-ulang. Alhamdulillah, Allah Subhanahuwataala berfirman, Wan labuan nakumbisaiin, menelkhaf wal jua'in, wanaksimil amwale wal amfus, was thamarat abashir sabri, dan pasti akan kami uji setiap orang dengan kelaparan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, dan beri kabergembira kepada orang-orang yang sabar. Ini anak ujian bagi. orang tuanya ujian bagi kita semua sebagai orang Islam Allah. untuk memperhatikan anak-anak seperti ini mereka tidak banyak dosa tapi Allah mengujinya sabar ya Bismillah syafi'i antasyafi'i apa sakit apa khusus bocor hmm, berapa hari sudah Hmm? Udah 20 hari 20 hari Ada pesan yang ingin disampaikan Pengen pesan cepat sembuh Ingin sekolah Terus Ingin jadi oleh Orang soleh Orang bermanfaat Bermanfaat Subhanallah Dia berkata Aku ingin cepat sembuh Aku ingin jadi orang soleh Aku ingin jadi orang bermanfaat. Semoga Allah mengabulkan Apa yang kau ucapkan Semoga Allah mengabulkan kita-kita Suatu saat kita mendengar insyaAllah Bahawa kau sukses insyaAllah Ya Amin Ya insyaAllah Saya panggil ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teruskan ucapan Alhamdulillah ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru saja saya bertemu langsung dengan para pasien dalam keadaan terjaga ketat dengan alat-alat yang sangat canggih. Dan seluruh detak nafas mereka dikontrol di sentral komputer. Apa yang terkesan dalam diri saya? Manusia sangat lemah dan sungguh tidak berdaya. Mereka hanya tinggal menunggu takdir Allah SWT. Para dokter hanya berusaha. Mereka mengakui kami hanya serana. Tapi kami tidak bisa menjamin kesembuhan. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai mengambil pelajaran. Fa ya yaudil absur.